Затулив очі раптом різко сів і схопився за голову. Він згадав, як добирався сюди трамвайчиком, як пересідав з одного на інший, як за вікном диміли труби, здіймалися будинки, вежі церков, мости. Він вперше зрозумів, яке гігантське те місто, куди він приїхав. Зрозумів, що знайти Рубін у Ленінграді неможливо. Уперше за час поневірянь Ним оволодівала нестримна злість. Він ненавидів себе за те, що так безглуздо втратив цю жінку. Ненавидів господарку квартири, яка згодилася його прихистити, тому що він з України. Ненавидів цілий світ, який здавався пустим, тому що на серці в нього була пустка. Рубін, ти чуєш? Не буде мені без тебе. Ні сонця, ні весни, ні життя. Я помру, Рубін. Савці навіть здалося, що у нього не було іншого минулого, тільки те, що пов'язано з циганкою. Наплакавшись, він заснув, немов провалився. Рубін приснилася у зеленій сукні з маками. Мов, іде до нього через майдан, повз булочну, у якій він підмітає підлогу. Савка хоче вийти до неї, але двері зачинені, не піддаються. Він метається з кутка в куток, кричить – але його ніхто не чує. Прокинувся він від власного голосу. Над ним стояла Горпина Матвіївна, помовчила, а потім мовила. «Саво, мабуть, вона тобі добре голову засрала, ця сучка. Як ви знаєте, про кого ви?» «Про неї». Ти все кликав її у вісні. «Циганка? Яка вам різниця?» «От яка вам різниця? Не все одно». «Скільки їй років?» – казала. «Ти хоч знаєш, що вони у тринадцять-чотирнадцять уже заміжні, а у сімнадцять мають купу дітей? Що вони тільки крадуть і дурять, знаєш?» Савка схопився, одягнувся і вибіг із квартири. Йому здалося, що, розмовляючи з Горпиною, він зраджував Рубін. Глава двадцять друга. Втеча. На небі ще ми хотіли зірки, мов діаманти, і стояв рискою молодий місяць, а вже світало. Я йшла сонними вулицями, вдихаючи дух неторканого снігу і вітру з високих дерев. Свистала в долині перша київська електричка. У вікнах запалювали світло. У сквері біля театру купалися синички, збиваючи снігову пилюку. На розі жовтневої ще було відчинене нічне кафе «Магія». Бармен розчищав сніг, за високими дверима приглушено грала музика. Я замовила зелений чай з лимоном і фісташками. Сіла біля вікна, як у минулому, коли ще жила у квартирі, і душа була на місці. Навпроти, на стіні висіло дзеркало у різьбленій оправі. Подивилась на себе вперше за останній місяць. На мені було фіолетове пальто з коміром сріблястої лисиці, біла в'язана шапка. Сіла за столик, не роздягнувшись. Із дзеркала на мене дивилася інша людина. Бліда жінка з високими бровами і темними очима. По неяскравому світлі кольору очей не видно було. Я здалася собі незамученою і невиснаженою. Із транзистора звучала пісня «Сольвейх». Я вдячна була барменові, який шурхотів лопатою, ні про що не запитуючи. А потім щось на мене найшло і вперше за кілька місяців розплакалась. Добре, що ніхто цього не бачив. Мені стало жаль свого невлаштованого життя. Жаль, що я так і не навчилася зберігати те, що діставалося такими зусиллями, хоча б квартира. Все життя тулилася по чужих кутках, і ось одного разу, десять років тому. Керівництво спілки журналістів провело анкету про побутові умови свого районного членства. Виявилося, що я безхатня. По дорозі з Полтави до Києва керівництво спілки заїздить у наш райцентр, веде мову з адміністрацією. На той час район продавав бетонні плити колишнього військового аеродрому. На клопотання спілки сесія райради виділила Шістдесят плит для редакції, начебто на придбанні житла для мене. Що тут почалося? Редактор з головою адміністрації уже подумки розподілили ті плити, розіпхали по кишенях гроші. Проте знайшлися і інші люди. Голова райради Харченко Володимир повторно виніс питання на сесію. Депутати одноголосно проголосували плити, виділити окремо на житло для журналістки. Директор аеродрому Бибик Олексій зателефонував через день, вночі. Вийшов з машини, передав цилофановий пакет з грошима. «Послухай і зроби точно так. У тебе є лише цей тиждень, щоб купити квартиру і переїхати. Як вам дякувати? Візьміть!» Поривалася дати йому кілька купюр. «Ти збожеволюла?» «Це квартира!» Я притисла гроші до себе і побігла. Кажуть, якщо людині щось ссудилося, то все вийде. За день знайшла житло у центрі міста, хоча вигляд у тієї квартири був жалюгідний. Стіни у дірках, шпалери обідрані, хідні двері падали з одвірками на руки. Крім того, комунальна заборгованість. Наступного дня оформляли документи у нотаріуса, щоправда, згодом виявилося, Нотаріус не мав права практикувати. Все довелося робити по-новому. А на третій день, напричисту, ліпив несусвітній дощ. Я переїздила до свого помешкання. Гроші передавала господарям на вулиці.